Нуль-нуль, сказала докторова, показуючи нотареві пляшку якогось лікеру Ви дуже здираєте нас, пані, відповів нотар А ви то здирати не вмієте, сказала докторова Будьмо друзями, ласкава пані, налийте чарочку, але повну Практикант від староства, що проводив панну Марію, був гладко причесаний Мав малі бачки і говорив короткими реченнями, вдавав англійця Стиль, це сама людина, погадала собі граф'янка. Коли вони входили до читальні, хлопець з готелю перля, випустив з рук пляшку з шампаном і вона розбилася. Який шляхетний дух тут пропав, промовив Галицький Гамліт з польська по англійськи. Комітетові попросили граф'янку, щоб вона прийняла протекторат над буфетом. «Боюся, що моя братаниця не буде вправно робити свого діла, і що буфет через те потерпить втрату. Хіба, панове, згодьтеся, що я за неї заплачу згори цей дефіцит», сказала графиня, складаючи до рук голови комітету «Тисячегульденовий банкнот». Шурання ніг, згиби хребтів і шепотом понеслася по салах вість про королівський дар графині. Президентова тільки раменами здвигнула приїжджає в сукні, що варта не більше 100 гульденів, а тисячками розкидає. «Слабосте твоє ім'я, жінка!» – притакнув адвокат, котрий у президентів був приятелем дому. Англійська мова входила в моду, бо вже й багатші жиди тримали французьких бондо до своїх дітей. Треба було переходити на англійське. Стиль – це чоловік. Щоби панна граф'янка не дуже трудилася, говорив голова комітету, представляю їй товаришку, в таких ділах дуже досвідчену даму, паню адвокатову, з дому граф'янку Б. Пані подали собі руки. Адвокатова з дому граф'янка Б була молода гарна паня з тим янусовим обличчям, яке мають пані з аристократичних родів, що віддалися за інтелігентів, значиться, Поповнили вольний чи невольний гріх мезальянсу. Одним оком вони з висока дивляться на своє окруження, а на другим тремтить сльоза смутку. Заплакана гордість. Її муж, пам'ятаючи, що має жінку граф'янку, вбирався дуже елегантно, їздив на коні й був чемний аж до імпертиненції. Як про нього говорили в місті. Вони могли бути щасливі, бо канцелярія добре йшла, але не хотіли. Інакше годі було собі витолковувати, чому вони не є щасливі Адвокатова вдавала жертву насили, септо жертву родинної руїни А це його доводило до злости, бо він теж був гордий на свій старий, хоч не коронований рід Дітей не мали, чого Адвокатова з дому граф'ян Б була дуже рада Бо нащо трагедію продовжувати в безконечність, нехай з нею зійде до гробу казала, зітхаючи зі своїх повних гарно точених грудей. Вона дійсно дуже вправно робила своє буфетове діло. Уміла кожному щось сказати, то похвалити, то пришпилити латку, як кому? вміла, як пахуча квітка, принадити багато бджіл до себе чи там до буфету. «Все йде до кращого в цьому кращому із можливих світів», – кликала панів, що якось не мали відваги підійти до стола, при котрім господарювали дві граф'янки. Їм треба додати сміливости, говорила шепотом до Марійки. Це ж провінція. Ох, яка провінція, моя дорога пані. Якого чорта він хотів зробити на цій галереї? Скажіть, по що я себе запрягла до такої тяжкої роботи? Пощо? Благодійність, відповіла панна Марія. Благодійність блага. Кажу вам, все те бліхтр і облуда, моя дорога пані. Ви ще молода, молоденька, ви ще дивитеся і не бачите. Але я, я їх знаю, як свою порожню кишеню. Недобродійність притягнула їх тут нині, а ви, я і ще дехто. Треба ж подивитися на когось, обсудити, насміятися. От яка їх добродійність. Їм так у голові убогі, як мені торішній сніг. «Цілком, як у нас, правда?» «Правда», – притакнула Марійка. «Скрізь люди ті самі, хоч не так само живуть. Ви гадаєте, що тут більше щирості, більше правди, ніж у нас?»